Välkommen till Radio Maranata och den sjuttonde delen i serien om Daniels bok. Det här kan ju höras på för sig själv som självstående program men om du vill höra de andra delarna så finns de där du finner dina podcaster eller om du söker på Maranata podcast antingen på, i din podcast app eller på maranata.se. Förra gången, förra programmet för en vecka sedan så hann vi bara igenom två verser, nämligen 13 och 14 i kapitel 7. Men det var också otroligt viktiga verser som handlar om människosonen och hans presentation inför den gamla av dagar och hur han tar emot makt, ära och rike. Men nu har vi tagit oss igenom den viktigaste delen av Daniel 7 så vi ska försöka komma oss igenom resten av kapitlet och det ska vi börja med nu. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Låt oss då läsa Daniel kapitel 7 vers 15-17. till Nej, 15-18 till först. Där står det: Jag, Daniel, blev oroad i min ande och synen jag hade haft skrämde mig. Då gick jag fram till en av dem som stod där och bad honom om en förklaring till allt detta och han gav mig denna tydning. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden, men den högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evigt, ja i evigheters evighet. Det är lite oklart varför Daniel blir oroad av sin syn här men... Kanske handlar det om hur intensiv den är och också att den handlar om domen över människans inneboende synd som här i Daniel 7 presenteras som att den har satts i system. Men han gör i alla fall någonting som man bör göra när man möter saker man inte förstår och blir orolig, nämligen att han frågar det. Det står: Jag gick fram till den person som. Eller jag gick fram till en av dem som stod där, säger Daniel. Och vi får ju inte förklara till texten vem eller vad denna personen är. Men det är väldigt lätt att föreställa sig att det är just en ängel. Änglar förmedlar ofta hjälp till Daniel i Daniels bok. Och här är ju inget undantag då. Och det som jag har använt tre program på att säga, det förklarar ängeln i enda, enda mening. Ängeln säger.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 Mer tid än Ängen på att tala om Daniels syn men du kan i alla fall höra att Ängen och jag är väldigt eniga i det som vi har gått igenom i de senaste programmen. Djuren det handlar om de här fyra kungarna eller rikerna på jorden men så, eh, sen säger han. Den högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evigt. Eh, och här säger han, den högstes heliga ska ta emot riket och behålla det för evigt. Och det stämmer ju strängt taget inte med den tolkningen som jag har gett tidigare. För i vers 13-14 så står det att det är människosonen, en som liknar en människoson, som får makten, äran och riket. Alltså en person. Men här så verkar ju riket ges till en grupp människor som kallas för den högstes heliga. Och vilka är de högstes heliga och hur står de då i relation till den gamla av dagar, alltså Gud och människosonen. Och jag har talat lite om det här tidigare, men det finns ett begrepp i en Bibeln som är de heliga eller Guds heliga. De kallas ibland också för Guds söner eller till och med gudarna. Och det är en lång och komplicerad historia som, jag har gått igenom det i andra sammanhang eh, men den presenteras inte riktigt sammanhängande i Bibeln. Det finns inte ett ställe där det står så här och så här funkar det. Eh, men man kan säga att den går ut på att Gud har skapat en andvärld. Och den andvärlden då i sin tur består av olika väsen som har många olika roller. Det finns som jag nämnde här, det finns änglar. Eh, Bibeln talar om keruber. Den talar om serafer, som kan vara ett annat namn på kiruber också i och för sig. Eh, tidigare i Daniel så har det talats om väktare. Eh, och det talas också om de heliga, och det talas om Guds söner. Och det här är olika andedräsen som sagt som Gud har skapat. Men de här de heliga, eller Guds söner, ingår i det man skulle kunna kalla för Guds råd. I salm 82 så står det här, jag ska läsa några verser från salm 82 för att det ger ett ljus över det som jag talar om här. Det står en salm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen. Bland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och ta de gudlösa parti. Skipa rätt. Skipa rätt heter på svenska skipar rätt för den svage och faderlöse ger den förtryckte och fattige rättvisa befriar den svage och fattige rädda honom från den gudlösa sand de vet inget och förstår inget de vandrar i mörker jordens alla grundvalar vacklar jag har sagt att ni är gudar, att ni alla är den högste söner, men ni kommer att dö som människor dör och falla som första, alla förstar faller. Grip in Gud, håll dom över jorden, för alla folk är din egendom. Så långt psalm 82. Och här talas det då om gudar, det talas om den högstes söner. Och det är då andeväsen som sitter i Guds råd och som Gud har gett makt. Men i den här situationen i psalm 82 så dömer Gud de här andra gudarna för att de har missbrukat sin makt till att förtrycka människor. Och i en terminologi som är mer känd så skulle man kunna säga att Asaf här talar då om eh, fallna och onda andar som hade en hög position- men som döms av Gud till att dö eller försvinna så som människor dör. Det påminner väldigt mycket om den här scenen i Daniel 7 där tronen ställs fram i Guds himmel och vilddjuren som jag nämnde tidigare gärna vill sätta sig på Guds tron, men Gud stoppar dem och han dömer dem till döden. Men samtidigt så ger han då makten, äran och riket till människosonen. Och jag vet inte riktigt hur mycket jag ska elaborera runt det här och gå in på de här sakerna. Men jag tror att det finns en, en hög andevärd med andeväsen som Gud en gång gav makt men som missbrukade sin makt och blev det vi kallar för avgudarna i världen. Sådana som mammon, bal, ashera. Dagon, mol och så vidare. De här representerar gudar som gjorde uppror emot den högste men som misslyckades. Men tronerna i himlen, de ska ändå inte stå tomma. Så Guds råd ska inte stå tomt bara för att de har kastats ut. Därför att Gud har valt ut en annan som ska sitta... ...på hans tron. Och den andra, det är människosonen hans egen son... ...som han talar om bland annat i psalm 2. och Vi kan läsa i psalm 2, vers 6-8, till det står det... ...och det är Gud som talar. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill förkunna Herrens beslut. Han sa till mig, du är min son, jag har fött dig idag... Be mig så ger jag dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Och det är helt sant, sonen sitter på tronen. Men det är inte hela sanningen. Därför att tillsammans med sonen så kommer en ny grupp av människor som ska regera tillsammans med honom. De tar över skulle man kunna säga för de här gudarna, guds söner eller guds heliga. Och de blir istället för dem Guds söner och Guds heliga. Och om du tänker på det så när man läser i nya testamentet så är det otroligt ofta som de troende, de på Gud troende, de som har kommit till Jesus Kristus och gett sitt liv till honom kallas för Guds barn och Guds heliga. Det är ganska konsekvent att det talas om de heliga och Guds barn eller Guds söner. Eh, Ingen av Nya Testamentets författare ska sägas gör den här kopplingen explicit. Men jag skulle absolut vilja säga att de gör den implicit. För att det talas om att vi, om vi lider med honom så ska vi regera med honom. Precis som de här Guds söner regerar. Det står i Anna Timotheus kapitel 2, vers 12. Och det står i uppenbarhetsboken kapitel 20. Och så sägs det också att vi är kungar och präster- Gud, Det sägs att vi ska sitta på troner. Det sägs att vi ska döma världen tillsammans med Kristus. Och det är intressant, om du tänker på din lokala församling där du samlas med syskon. Hur många är med i den församlingen? Kanske tio stycken? 50, Hundra? Femhundra? Hur många den är? Var för slags människor är det? Är det högutbildade och rika eller är det fattiga? och enkla. De flesta kristna som jag känner det är ganska enkla människor. Jag menar inte med det att de är mindre smarta men att de är ganska opretentiösa helt enkelt. Det är de som Gud kallar. Arbetarklassen skulle man kunna säga med ett uttryck. De jag känner i Rumänien, de är ofta både arbetslösa och analfabeter och lågt ansedda i samhället. Men det som också är sant om dem, alltså det som är sant om dem här på jorden, det är bara ett perspektiv. Och ibland när jag har bönmöte med fyra gamla damer från Nadia i en liten by några mil från Ungerska gränsen så tänker jag på det här. De här systrarna är kallade att vara himlens heliga. De är kallade att vara Guds döttrar. De är kallade att sitta på himlens troner och döma både änglar och nationer. Jag tycker det ger ett så fantastiskt perspektiv och jag tror att det upplevdes så också för Daniels samtida. De som tog med sig hans skrifter till Jerusalem efteråt, det var en marginaliserad grupp, de var förtryckta, de var offer för olika härjningar i Mellanöstern men Daniel sa till dem att de var den högstes heliga. Och att de hade en speciell kallelse, nämligen att regera tillsammans med Gud, eh, tillsammans med Guds son. Och ska vi läsa några fler verser nu i Daniel 7. Det står så här i Daniel 7, vers 19-22, det är hela jag hade inte riktigt hela kapitlet men nästan. Därefter ville jag få en förklaring till det fjärde vilddjuret som var olikt alla de andra. Det som var så skrämmande och hade tänder av järn och klor av koppar och slukade och krossade och trampade det som var kvar under fötterna. Jag ville också förstå de tio hornen på dess huvud och det nya hornet som sköt upp. Och fick tre andra horn att falla av och som hade ögon och en mun som talade stora ord och såg större ut än de andra. Och jag såg hur det hornet förde krig mot de heliga och besegrade dem tills den gamle kom och domen föll till förmån för den högstes heliga. Och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Det 19-22. Eh, och det här är ju de tingen som vi redan har läst om. Eh, så det blir en slags repetition här. Men här så säger Daniel att han vill ha en förklaring. Inte bara på vilka de heliga är. Utan också på, speciellt det fjärde djuret. Alltså han förstår de andra tre till viss del. Men det fjärde är ett mysterium för honom. Och på många sätt så får jag nog säga att. För min del så är det också ett mysterium. Men jag hoppas att de här programmen har varit med på att inte bara förklara vilka olika tolkningar som finns där ute. Men också för att leda till en klarare förståelse. Av de här företeelserna och vad det här vilddjuret representerar. Det finns en tydlig parallell mellan det som sägs här i Daniel 7 och det som står i uppenbarelseboken Till exempel om man läser i kapitel 12 om vilddjuret som först försökte dräpa det här gossebarnet som kvinnan klädd i solen födde. Och som sen försökte också döda hennes övriga barn. De som lyder Guds bud och håller fast vid hans vittnesbörd. Eh, ser det här också när det talas om människosonen Och det talas om de heliga. Eh, och på ett sätt så är det en väldigt viktig parallell. Och på ett annat sätt så hör det inte riktigt hit. Alltså säg så här. Alltså, Gud har uppenbarat sin vilja genom historien. Och hans vilja är... Framförallt uttryckt i sonen och i hans död, hans uppståndelse, hans eh, himlafärd och det att han regerar idag. Så på ett sätt måste allt vi läser i Bibeln färgas av just det här: av Jesu död, uppståndelse och himlafärd. Eh, allting får sitt rätta perspektiv från Golgata även i retrospekt, det som står i Gamla testamentet. Men å andra sidan så visste ju inte Daniel. Då han skrev att Johannes flera hundra år senare också skulle skriva om ett vilddjur. Så det är vad ska man säga lite fusk nästan att tolka det Daniel försöker säga med hjälp då av senare texter. Det är korrekt när man vill ha en fullständig bild av den bibliska förkunnelsen. Men det blir fel om man bara vill komma fram till och tolka vad Daniel tänkte på. Då han skrev vad det var han fick för uppenbarelse och på något sätt så har jag försökt hålla mig i texten och till texten när vi har läst Daniel. Även om det är också otroligt viktigt att se parallellerna i övriga skriften. Men jag kanske hellre hade eh, tagit det perspektivet i ett bibelstudium i eh, Johannes uppenbarelse och det har jag i för sig haft i, i Radio Malanata så gå gärna i arkivet och lyssna på de programmen om du inte har gjort det och där kommer jag också in på parallellerna mellan det eh, Johannes säger i uppenbarelseboken och det Daniel säger i Daniels bok. Men oavsett det så är det ändå intressant att se det här stora perspektivet som finns i Bibeln. Alltså, det finns en, en historia som sträcker sig över hela Bibeln, och framförallt i första Mosebok, via salmerna, profeterna, evangelisterna och apostlarna, så säger de samma berättelse men med olika ord. Daniel säger att det stolta honet för krig mot Guds heliga. Och besegrar dem tills den gamla av dagar kommer och håller dom och ger makten till Guds utvalda. Apostlarna säger det på ett annat sätt, salmerna säger det på ett annat sätt. Men det här är mönstret och det är ett mönster som repeteras igen och igen. Inte minst i Jesu eget liv. Därför att hans fiender gick ju verkligen till kamp. ...emot honom. De eh, fångade honom. De stod upp och stod emot honom. De eh, torterade honom. De korsfäste honom och så vidare. Eh, och de besegrade honom. De korsfäste honom. De la honom i graven. Precis som det står här att eh, han ska besegra. Han ska gå till kampen mot de heliga. Och han ska besegra dem. Men då kommer Gud som en domare... Och i Jesu fall så förklaras han rättfärdig genom sin uppståndelse och sin himlafärd. Och riket, makten och äran, det är nu Jesu rike, Jesu makt och Jesu ära. Och samma sak gäller för de som tillhör Messias. Vi besegras här i tiden, i tiden när vi där Jesus sa här lider ni förtryck. Men vi bekräftas inför, av Gud och inför Gud i evigheten det är skulle man kunna säga vår lott men jag sa också att vi skulle ta oss igenom resten av kapitel 7 så låt oss gå vidare och läsa resten av kapitlet från den 23 till och med den 28 och sista versen där står det så här då då svarade han. Alltså det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikerna. Det ska sluka hela jorden och trampa ner och krossa den. De tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket och efter dem ska en annan uppstå som är olikt de förra och som ska slå ner tre kungar. Han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar och de ska ges i hans hand under en tid Å tider och en halvtid. Men dom ska hållas och hans välde ska tas ifrån honom och han ska fördärvas och förgöras för alltid. Men riket, väldet och makten över alla riken under himlen ska ges åt det folk som är den högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike eh, och alla välden ska tjäna och lyda det. Här slutar drömmen. Men jag, Daniel, fylldes av många oroliga tankar. Och mitt ansikte bleknade. Men drömmen bevarade jag i mitt hjärta. Daniel 7, 23-28. Eh, och det här, det här är ju just det som vi har sett flera gånger nu. Så jag ska inte. Upprepa mig här alldeles för mycket men någonting unikt och intressant inträffar ändå i den här texten. För det första så sägs det att det lilla hornet som vi har på något sätt identifierat och försökt att skapa en ram runt. Det lilla hornet ska bestämma sig för att förändra heliga tider och heliga lagar. Och just det här påståendet indikerar att Daniels vision kanske i första hand handlar om Antiochus den fjärde Epiphanes som jag har talat om tidigare. För någonting som Antiochus Epiphanes gjorde, det var just att han förhindrade judarna att fira sina högtider och han införde andra högtider i Israel. Men samtidigt så är det här också en genomgående och väldigt tydlig trend i alla de ogudaktiga regimerna som har funnits genom tiderna att man på olika sätt har försökt förhindra Guds folk från att tillbe Gud på det sätt som Gud önskar. Farao ville stoppa dem från att tillbe Gud, Nebuchadnezzar ville, Darius ville det, Antiochus Epifanes, Nero, Titus och... I vår tid så finns det många politiska krafter i olika länder som vill försöka stoppa kristna från att tillbe Gud. Jag kunde ha kommit med många fler exempel men jag tror också att du lätt kan applicera det här på Sverige, Europa, världen, var det nu än är, eh, den situationen uppträder i ditt eh, eget liv. Sen så kommer det också en väldigt intressant tidsangivelse här i den här texten. Det står att den här kungen, den här antikristus eller vad vi ska kalla honom, han kommer att få auktoritet i, som det står, tid, tider och en halv tid. Och då kommer vi fråga sig, vad är det för en slags tidsangivelse? Det anses generellt bland bibelkommentarer att det här handlar om tre och ett halvt år. Alltså tid, ett år. Tider, två år och en halv tid, alltså ett halvt år och summa blir då 3,5 år eller som du står på andra ställen 1260 dagar eller som du står på andra ställen 42 månader. Eh, och det här är en tidsangivelse som kommer tillbaka flera gånger i Daniel i kapitel 12 eh, och sen finner vi den också i uppenbarhetsboken 12 och uppenbarhetsboken 13. Eh, vad betyder då det här tid, tider och en halvtid? Många tolkar det som bokstavliga tre och ett halvt år. Man talar ibland om att det ska ske någonting eh, under vedmödan som man brukar säga är sju år. Andra tolkar det som en tidsangivelse för 1260 dagar som man sen gör om till år. Därför att som Petrus säger en dag för herren är som tusen år och tusen år som en dag. Eh, och så skapar man olika uträkningar kring det både Sekter och församlingar kristna och andra har, har använt den här texten för att komma med olika slags uträkningar just nu så sitter jag med treasury of scripture knowledge framför mig, en väldigt bra resurs på många sätt och vis men det finns en del saker här som man får ställa lite frågetecken runt, det är inte så många kommentarer det är mest referenser men det står att i ett profetiskt språk så är det här 1260 år och att de började med att fokas utropade sig själv till suverän ledare av den katolska kyrkan eh, år 1686 tror det var. Eh, och, som, och sen räknar man då 1260 år senare så blir det 1866 som på något sätt avslutar den här härskarens tid. Och jag får anta utan att jag satt mig in i just vad Treasury of Scripture knowledge bibeltolkning är jag vet att den är ganska dispensationalistisk eh, om det säger dig något men jag antar att man här syftar på att det skulle vara den katolska kyrkan då som är det här lilla hornet och att det är då de här 1260 åren från fram till år 1866 som är den katolska kyrkans dominerande tid då. Och jag, min mening är vare sig att håna eller för den sak skulle upphöja olika tolkningar. Men jag säger igen det som jag har sagt tror jag tusen gånger för, Det viktiga i profetian är att lära sig att identifiera mönster. Och det viktiga här tror jag inte är att tidsfästa när och hur en eventuell antikrist ska uppträda. Det stora i texten det är att hans tid är begränsad. Tid, tider och en halvtid färdigt. Alltså förlora för all del inte det perspektivet hans tid är begränsad det stora i texten är just det här, han ska fördärvas och förgöras för alltid och det är hoppet för den förtryckta skaran helt enkelt. Riket ska ges åt ett folk som tjänar den högsta. Det är ju Bibelns stora berättelse. Precis som Jesus sa, frukta inte du lilla jord till det har behagat er far att ge er riket. Och till slut då, drömmen den slutade och Daniel står där han fylldes av oroliga tankar. Och för all del, det finns all anledning att oroas. Innan så står det också att Daniel var väldigt orolig över det han såg. Jag nämnde ju det här innan. Eh, och det handlar ju om att ingen gläder sig över en sån här fruktansvärd sak som att saker och ting ska föras fram till en dom. Men det är ju också profeternas kallelse att rycka så många som möjligt ut ur elden, bort ifrån domen. Och så är det också i vår kallelse och att ha det här som perspektiv på vår samtid oavsett om vi eh, från Guds perspektiv lever i den sista tiden och den tid som kommer att få se den slutliga antikrist träda fram på historiens arena eller om det är länge till dess så är perspektivet detsamma, kallsen är den samma. vi är kallade att tjäna honom. Trofasta i en ond och svår tid för att vi en dag ska få ta emot riket av vår faders känder och så ska vi för alltid få vara tillsammans med vår Herre. Amen. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och Maranata podcast. Om du vill komma i kontakt med oss så kan du kontakta Maranata på infosnabela.mananata.se eller telefon 070 201 6020. Vi ska avsluta med att lyssna på sången Underbar frid som församlingen sjunger. Gud välsigne dig. Underbar frid Re der som handnar mig i fångin o han se vill apparst du om freden världen som mig vision lee from now to the i Vet, vill jag vandra Som han Möjt ut Och göra Han Det vill jag vara Sönd Och